Asante mwenyekiti tumeona maeneo mengine yameyakuliwa bila hizi ni ya kwetu sisi wana kijiji wakatuleta mpaka huum baadhi ya miti hii imekubwa ambayo imeshazidi ileo mbele ni kwamba imeingia kwenye mali ya kijiji pamoja na hii ambayo basi inaonekana ipo kwenye futi tatu nne kwa hiyo ndilo eneo ambalo linautata kwa sasa hivi upande wa huku kwenye vikao ile eneo tunaambiwa kwamba Alina mwenyewe ayajulikani alieuza, wala mwenye nalo, sisi atumujui, sipo kuwa tulahona watu, wanapita, wanalima, alafu, wanaendereza, bila izini. Ya serikali ya kijiji cha igombe Ilo nilu tatizo ah, Tunachotaka alie atumjui Anaye miliki atumjui Suna nijua ni mimi ah, Mina kujua kama nafiki yangu wewe ya mos Sasa kwa iyo ili tujirizishe Tunachotaka ni kwamba tujua liye kuhuzia ni nani Na alikuuzia kwa niaba ya nani Maana kuja kuuza alizi ya kijiji Ni mpaka vigezo na machaliti Uzingatiwa Sisi utuambia walio na walio mkono Mali ya kijiji Sisi tuje tuamue nilita kufala Uh, Aliyeuza arizi mzalika. Um, Arikadi fupo wengi? Uh, alikadi ugema hida. Naumu kwenye hii mita Yani, uh, alisema kwamba hii huku anapakana na barabara. Hmm. Aachia eh, uh, zeek, yani ndo mwishu. Mm. Zasa uh, katika kulima-lima, jani karikua po hapo. Hmm. Nduo tulikuwa tunu, tunakomea. Labda, yani yani makosa mene, yani hifanya ni, ni kusogeza mpaka kule juu sawa i, iyo sehemu ya juu ili, ilikuwa ni akitiji kweli hmm. lakini yaani kwenye barua zangu inaunyesha in, ina mwamba upo mwamba yaani unanikana kwamba mwisho wako ni mwamba lakini yaani yaani karikofuwa ka, ka, ka kamibati ya kapembeni nikakuta kijana hamiisha lima nikasema sawa wakadai mino <tos> alikuwa naishia kwenye na kwe, mkili mwamba huwa huwa wow. hili kutoa utata Kama adhi yako una, una maandishi yako Ungechukua alizi inayoitwa ya mze Alikadi Luge Marila yote kulikoni kusema kwamba Mwamba kule mwamba Uonyeshe alizi ya Alikadi Luge Marila wapi inaishia wapi Ameipatapataji Alikadi Luge Marira. Anasema kuuza mbuga yangu nyaba umila Talere saba mwezi wa sita yifundiri kuminamoja Mimi Alikadi Luge Marila nimemuuzea ndugu wangu Ferdinand wa Buembe mbuga yangu niliyopewa na kijiji hapo Nyabaumira ah. eka 2.5 eka 2.5 kwa samani ya shilingi 300,000 mipaka yake ni kama ifuatavyo kusini kuna barabara ya Chabishoro kaskazini kuna Novartis ndia mkama mashariki kuna Ernest Martin Magalibi kuna sehemu inayobaki kuelekea barabarani. Pia nimemkabidhi hati ya kumiliki alizi hiyo toka katika serikali ya kijiji ya mwaka 1999 walio shahudia mauziano haya ni Separatus Rwechungura, Parsons Ferixy, Johnny Mary, Method namba 3. Muuzaji alikadiru gemalira Mnunuzi Amos Ferdinandi Wamemwaga wame na saini zao Sasa, ya pili nasema Jamuuli ya muungano wa Tanzania Ofisi ya waziri mkuu Kijiji igombe, legista namba 15 bukoba, tale kumi mwezi Wa kumi mwaka 99 Ati ya kumiliki arizi Kau chakamati ya Feza na Mipango chini ya sheria Kijiji na Vijiji Vya ujamaa ya mwaka Fumoja 978 Mempa Aris Indugo Alicha Eneo la Ekambiri na Nusu Za kulima semu iyo Iko nya Baumira, Kigo Mipaka yake Kutokana na agizo la chikao chata Leishiridi mwezu wane mwakaifoja Miatisa tisina tisa Kwenye zungumuzo namba tano la ugawaji wa Aris Kamati nayo isika Inafanya utekerezaji kwa muombaji Sasa memuaga wino Afisa mtendaji kipindi icho Kaijagi Afisa mtendaji wa kijiji Alafu mwenye kiti ni Francis Luigaluria na kala kwa aliyepewa Richard Lugemalia ofisa kijiji gombe sasa hivyo ndivyo vierelezo sasa ndida malizia hivi kwa sababu nimeshapata nafasi alafu kuendelea same yoyoto. sasa bwana Amos kwa masikiti makubwa ndio maana bila kupendelea na mimi siku zote huaga na simama kwenye haki japo kwa mimi sio maraiki kama kuna mapungufu mengi sana Wewe mwenyewe umewambia hawa watu walioko hapa kwamba ulidiongeza na ongeza sasa unapojenga kibanda katika hali kuwa ya kwako inaweza ikakuharibia hata ili shamba Tuka tukakunyang'anya kabisa lakini kwa sababu umekuwa mkweli ukweli ukatuweka uhuru kwa masikitiko makubwa Aki sasa itendeke mimi ni waamini wazee waliokuwa zaidi ya 6 walioenda kule chini alafu wakaja hivi kama ni asala rafiki yangu pigwa hasala nyingi tu sisi hili eneo tunapiga bikoli kama lilivyokuja alafu wewe utaenda umudai yule kwa sababu sisi sijakuta alipokuwa nakuuzea spiratus hajawai kuingia kwenye serikali ya kijiji hajawai kwa shahidi aeh eh alikuwa shahidi ndio sasa sijamkuta mtu wa maeneo ya chigo ambaye analijua hili eneo vizuri ambaye ameweka nini sasa sehemu tuliyopitia kutoka jumpaka hapa Ni sehemu ya kijiji tangia saivi. Tunachoomba tu ni kwamba itafutuwe mipaka, tuisimiki. Na we kwa sababu ni jirani uirinde. Uirinde. Kama kuna ambacho, kimeenda kinume, muende yule, alie kuuzia. Muambie kwamba, uri niuzia alizi ya kijiji. Ambayo, si ya kwako. Sisi kijiji, tunataka kujenga shule shure yapa. Nduma, unaona mpaka misuri inatutoka. Ni kwa sababu ya i alizi. Kwa hiyo, tunaipenda sana. Uirinde, tunakuwamini utairinda maana minka sema we ni rafiki yangu na una vya shiria vya kufuamia alizi za watu mungu wa kubaliki.